Generalul armatei moarte. Pista 8 Șanțurile de pe marginea drumului erau pline cu frunze ruginite, iar statuile din parc păreau că tremură de frig printre pomii descoliți. Urcând pe promontoriu zărirea lacul artificial prelung, închis între maluri cu numeroasele lui golfuri mai mari și mai mici. În vârful dealului se afla o biserică și lipită de ea o grădină de vară. Pista de dans circulară era înconjurată de chiparoși înalți care foșnau un vânt. În apropiere fusese răuitate o grămadă de lăzgoale pe care scria Bere Corcea. Cei doi se întoarseră cu spatele spre lac și priviră în direcția Tiranei. Paltonul generalului se zbătea sub palele vântoasei. Generalul privea spre bulevardul central care împărtea orașul în două. În fața lor se unduia un plop acoperind cu crengile când clădirea guvernului, când pe a Comitetului Central. Când vântul sufla mai tare, crengile se suprapuneau peste ceasul mare din centru, ce părea lipit de minaretul jamiei, ori acopera o parte din piața Scander Bay. Gata, gata să atingă Banca Națională. În cartea aia despre Albania scrie că bulevardul central din Tirana a fost în așa fel construit încât să semene cu securea imperială, zise generalul, alătând cu mâna spre oraș. Mă chinuiesc de câteva minute să găsesc asemănarea și nu reușesc. — Priviți cu atenție, spuse preotul. Bulevardul e coada securii, clădirea înaltă a rectoratului e partea de sus a cozii care separă cele două lame. Institutul de Arte Plastice e lama cea mică din apoi iar stadionul, și preotul întinsă mâna spre dreapta, e la mare cea curbată. Cu alte cuvinte, asta e ștampila noastră pusă pe capitala lor. După război, când comuniștii au zburat pentru prima oară cu avionul, au observat această asemănare și firește că au încercat să modifice configurația arterei, lucru care s-a dovedit foarte greu de făcut. Acum mergeau pe alea din vecinătatea bisericii, pe una dintre băncile de pe marginea ei ședeau doi tineri, un băia și o fată. Ea își lăsase capul pe umărul lui, în timp ce el o mângâia pe genunchi. — Hai să coborâm, zise generalul. Mi-a înghețat spinarea. Capitolul al XV-lea. Mașinile lăsara șoseaua în urmă și o luară direct peste câmp, mergând pe marginea unei vii. Generalul ținea harta pe genunchi și din când în când privea pe fereastră. Știa că, în același timp, în cabina camionului care venea în spatele lor, specialistul albanez avea în față aceeași hartă, încercând la fel ca el să stabilească locul în care trebuiau să oprească. Pe dreapta era un șir de plopi înalți, și, dacă ai fi privit între acolo ai fi putut distinge ceva mai încolo a careturile fermei unui bei și mai departe o fântână. Locul se află exact la picioarele plopilor vis-a-vis -vis de niște cioturi. Ca să putem localiza cimitirul, am săpat mormintele în formă de V, cu vârful îndreptat spre termul mării, cinci pe o latură, cinci pe cealaltă, cu cel al sublocotenentului în frunte. — Spuneți-i o ia în direcția plopilor, zise generalul. Preotul îi traduse șoferului. Când coborâre din mașină, vântul bătea puternic îndoim plopii suprafalele lui. Preotul o porni primul înainte, în direcția în care ar fi trebuit să fie mormintele, când brusc, scoase un strigă de uimire. Ce se întâmplă?" îl întrebă generalul, apropiindu-se din urmă. Priviți! Priviți acolo!" Generalul privi în direcția aceea. Ce înseamnă asta?" Focul supărat. Sub lop cineva să pase două rânduri de gropi dispuse sub forma literei V. Gropile fusese refăcute cu una sau două săptămâni înainte că erau pline pe jumătate cu apă. Nu înțeleg nimic," spuse preotul. Cineva a deschis mormintele înainte de a ajunge noi aici," zise generalul. Vocea îi tremura de supărare. Vine specialistul," zise preotul, să vedem ce o să ne spună." Ce s-a întâmplat?" întreba acesta apropiindu-se. Fără o vorbă, generalul îi arătă cu mâna gropile. Specialistul privi o clipă, apoi ridică din umeri. Când vor înceta toate aceste provocări?" se burzului la el generalul. O să fac imediat reclamație." În momentul acesta nu vă pot spune nimic," zise specialistul, dar o să lămuresc eu. Aveți puțină răbdare, vă rog." Vă rog," făcu generalul iritat. Muncitorii și cei doi șoferi se apropia ei și priveau mirați. Specialistul numără încă o dată gropile, după care a învârtit câteva minute harta în mâini. Fie atent," îi spuse șoferului de pe camion. Du-te la fermă și adu pe cineva de acolo oricine o fi." Zic că suntem de la guvern și că am venit cu o treabă importantă. Nu vă pot spune nimic în acest moment. Să-ntoarse apoi din nou spre general. Vă pot asigura numai că dacă cineva a făcut asta cu scopul de a vă ofensa, va fi pedepsit. Indiferent cu ce scop o fi făcută, zise preotul, e o faptă gravă. În timpul acesta muncitorii se postaseră dinaintea gropilor și discutau despre felul în care fusese redispuse. E pentru prima oară când văd un cimitir făcut în formă de V." Se miră unul dintre ei. Așa zboară cocorii," zise și celălalt gropar. I-ați văzut când pleacă toamna." S-a auzit motorul camionului care se întorcea. În cabină, în afară de șofer, se mai afla cineva. Acum cred că se va clarifica totul," spuse specialistul. Șoferul se dădu jos din cabină și îi deschise și celuilalt portiera." Necunoscutul coborâ și îi privi pe toți, sperând cu cea mai mare atenție. — Lucrez la ferma asta? îl întrebă specialistul. — Da. — Ce știi despre mormintele astea? — Ceea ce știe toată lumea, zise celălalt. — De exemplu? — Păi, ci că ar fi mormintele unor soldați străini. Sunt de 20 și ceva de ani aici. Atunci cum se explică? — Au venit unii acum zece zile și le-au deschis. — Tocmai asta am vrea să aflăm, zise specialistul. — Cine a săpat aici în urmă cu zece zile? Omul se uită din nou cu atenție la muncitori la general, la preoți și apoi la mașini. — I-ați văzut pe cei care au deschis mormintele astea? întrebă din nou specialistul. Celălalt se repezi să răspundă, apoi se răzgândi. — Aveți impresia că înfilează vreo lampă? făcu pe neașteptate. — Cum? Ce înseamnă asta? Lasă că știți voi mai bine. Specialistul făcu un gest de uimire, de jur împrejur să lăsă o liniște grea. — Te rog să-mi scurt și clar. Cine a deschis mormintele astea acum zece zile? Omul de la fermă îl privi ironic. — Voi l-ați deschis, spuse apăsând pe fiecare vorbă. Fruntea specialistului se umplu brus de sudoare. — Voi toți ăștia de aici, repetă celălalt, arătându-i cu degetul pe gropar, pe general, pe preoți și șoferi. Aceștia se priviră unul pe altul. — Unde l-ați mai găsit și pe ăsta? Îl întrebă careva în șaptă pe șoferul camionului. Ascultă, făcut specialistul, nu e bine? Lasă asta. Eu întoars omul de la fermă, cu o mare supărare pe chip. Nu încerca să mă tu pe mine. Crezi că dacă ești om cu școală poți să-ți bați joc de ceilalți? Îi privi apoi pe toți cu dispreț, după care se întoarse și să plece. Ia să-i mai tovarășe, strigă în urma lui muncitorul cel bătrân. Hei tu, rămâi acolo, răgni și șoferul. Nu vă e rușine îi apostrofă omul de la fermă întorcându-se. Credeți că sunt voastră de joc? Aveți impresia că nu v-am văzut când ați venit aici în urmă cu zece zile și cum v a spus apoi pe săpa de dimineață până seara?" Asta ne mai trebuia," zise preotul în șoaptă. Cine a săpar noi?" Sigur că voi, erați tot cu mașina asta verde și cu același camion cu prelată." Ah, iasta e puțin," făcut brus specialistul. Ai fost aici când s-au făcut săpăturile?" Nu, v-am văzut de la distanță." Specialistul dădu din cap." Cred că am înțeles," zise. Au fost mai mult ca siguri ceilalți." Iată te uită." Cum e?" întrebă generalul. Am impresia că raintea noastră au trecut pe aici generalul Locotenen și primarul." Ei au făcut asta?" Cu siguranță, e singura variantă posibilă." Dând din mâini, omul de la fermă le explică ceva agroparilor și șoferilor. Cum se poate așa ceva?" zise generalul. Ei nu au hăr și însemnări exacte ca noi, poate le-au confundat cu mormintele soldaților lor. Oricum ar fi putut să întrebe pe localnici și apoi medalioanele, spuse preotul. Asta mă miră și pe mine, zise specialistul mușcându-și ușor buza de jos. E un abuz grav, spuse generalul. Nu e pentru prima oară când fac treaba asta, urmă specialistul. Mi s-a spus că undeva în sud au dezgropat din greșeală doi baliști, iar în altă parte au scotocit într-un vechi cimitir musulman. — Și-au luat-o semintele? — Da, de necrezut, exclamă generalul. Oamenii ăștia nu sunt sănătoși la cap, ce -i determină să facă asta? — Ar putea avea un singur motiv, zise gânditor specialistul. — Care? — Specialistul ezită. Nu pot să vă spun nimic, scuzați-mă. — Poate că au dat greșe misiunea lor generalul. — Poate că n-au găsit nimic și acum încearcă să-și refuiască mormintele altora. — Chiar ei n spus-o. Bășbuie în ceață. — Problema e că expediaze imediat o semintele de sfumate, spuse specialistul. — e culmea, făcut generalul. Adică nu vom putea să-i recuperăm pe ăștia 11? Cred că e greu dacă au apucat să expedieze o semintele. Deci, o semintele soldaților noștri vor fi repartizate familiilor dintr-o altă țară, în locul morților lor," strigă generalul, poți să turbezi, nu alta." Cum s-ar părea, au făcut promisiuni," zise preotul, și dacă... și dacă nu-i găsim pe ei noștri, hai să furăm de la alții oameni buni de unde s-o putea." A, ah, ce murdărie!" Generalul se învârtea în jurul gropilor. Să mergem," spuse deodată, nu avem ce mai face pe aici." Urcară mașini și o pornire spre mare exact în direcția spre care era orientat cimitirul acela în formă de V. Capitolul al XVI-lea. Țărmul mări era pustiu și sumbru. Buncărele de beton păreau crescute direct din nisipul ud, ca niște ciuperci uriașe. Multe dintre ele erau ciobite de lovituri sau de trecerea anilor. Prin ambrazuri, ca niște coaste, li zereau fiarele ruginite. Dinspre mare bătea un vânt rece. Generalul privi spre nord, de acolo unde sezereau albe, Vilele de vacanță, stația de cale ferată, hotelurile și casele de odihnă, majoritatea închise la vremea aceea, se aflau acolo pentru a aduna semintele soldaților căzuți în primele zile de război. Toată săptămâna aceea bătuse rălitora alul, oprindu-se în locurile în care avusese loc debarcarea barcarea trupelor. Fiecare asemenea punct avea cimitirul său. Își amintea cu precizie prima zi de război din primăvara lui 1939 pe vremea aceea se afla în Africa. Într-o seară se anunțase la radio. Trupele fasciste au debarcat în Albania. Poporul albanez a primit cu pâine și sare glorioasele divizii care îi aduceau civilizația. Mai târziu au venit și ziarele, iar după ele, revistele și în reviste erau o mulțime de poze și articole despre debarcare. Citise în ele despre minunata primăvară din locurile acelea, despre limpezimea mării și albastrul cerului albanez, despre plaje și frumusețea localnicelor, sau despre străvechile lor straie și jocuri populare. Posturile de radio dădeau zilnic reportaje de acolo și noaptea soldații visau să ajungă în Albania, pe țărmul acela pașnic, sub măslinii seculari. Generalul își aminti că și el să pe atunci să fie trimis în Albania. Totuși, soarta mea păstră rația mea de război pe care mi-a dat-o mai târziu e drept," își spuse el. Un război purtat acum după 20 de ani, când el nu e pace. Nu reușise niciodată să spună dacă asta era mai bine sau mai rău pentru el. După ce aruncară uneltele în caroserie, peste lezi, muncitorii urcară și ei în camion. Porniră. Trecură pe lângă casele de vacanță, care acum cu ferestrele zăvorâte păreau sinistre." Ringurile de dans înainteau adâncă mare, cu scaunele și mesele strânse grămadă într-un colț, amintire inutilă acum a verii trecute. — Peste tot numai buncăre, zise generalul. — Le place mereu să repete că Albania e ca o fortăreață pe malul Adriaticii, spuse preotul. Generalul își întoarce privirea spre țăr. Mi-a zis că marea le-a adus albanezilor numai nenorociți, și acesta este motivul pentru care ei nu iubesc deloc. — Așa e, spuse preotul. Albanezii se tem de apă. Le place, în schimb, să se cocoațe pe crestele munților. Acolo se simt ei în siguranță. Linia țărmului se depărta mereu și acum. Nu se mai zăreau nici stațiile sezoniere de tren și nici casele albe de vacanță răspândite din loc în loc. n Ne-a mai rămas de căuta doar un soldat căzut în prima zi de război, zise generalul. Dacă ăsta e chiar primul mormânt, după cum cred eu, atunci ar putea spune că el a fost cu ghinionul, cel care și-a târât piciorul, cum spun bătrânii din partea locului. Căzut în prima zi de război, repetă preotul, după asta mai avem încă un turneu dificil, dacă nu greșesc, într-o zonă colinară. Exact, zise generalul, apoi încă două drumuri și încă unul penultimul, după care ultimul, respira adânc. Este încă devreme să vorbim despre final, chiar mult prea devreme. Preotul dădu din cap în semn de aprobare. Nu mai e răbdare, își zise generalul. Te grăbești. Pe omologii noștri nu i-am mai întâlnit de mult, spuse cu voce tare. Cine știe pe unde ori mai săpa? Cu siguranță pe un alt stadion, poate chiar pe vreun bulevard. Cred că le merge prost de tot, făcu preotul. Săracii! Nu le port eu de grijă, zise generalul. Important este să nu ne mai fure vreun soldat. O bucată de vreme vorbiră numai despre asta. Mănăstirea catolică, unde fusese îngropa soldatul singuratic, se afla pe o colină, acolo unde se sfârșea și șoseaua. Urcare pe jos, generalul și preotul înainte urmați de ceilalți cu uneltele pe umeri. În fața mănăstirii se aflau câteva morminte vechi cu cruce de piatră și cu inscripții în limba latină. Poarta era închisă. Pe deasupra ei erau scrise cuvintele, Societatea Jesus. Specialistul bătut de mai multe ori până ce înăuntru se auzi zgomot de pași, un călugăr cărunt îmbrăcat în rasa păruncele din urmă în prag. Călugărul cercetă cu privirea ciudatul grup și trebuia o grămadă de vreme să înțeleagă ce voiau. Avem la noi ordinul guvernamental și aprobarea monseniorului, zise specialistul. Călugărul analiză hârtiile cu ochii lui albicioși înconjurați de pungi și, în timp ce citea, dea din buze ca și când ar fi mestecat ceva. Bine," zise, o să văd chiar eu la mormânt." O porniră cu toții în urma lui ocoliră zidul exterior care împrejmuia incinta și ajunsă în spate la bisericuță. Uite mormântul," zise călugărul. Era un mormânt modest cu o cruce de piatră la cap și o cască. Casca era decolorată de vreme, puțin îngropată în pământ și cu siguranță că primăvara, când încolțea iarba, era înăbătită toată de verdeață. Unul dintre muncitori deduc casca la o parte cu cazmaua. Ceilalți doi începură să tragă de cruce, iar ceilalți se pregăteau de săpat. — De ce e singur? — întrebă generalul. — Soldatul acesta a fost ucis de Nick Martini, spuse călugărul cu o voce adâncă și slabă. Când bătrânul pomenit de numele lui Nic Martini, generalul privi întrebător către preot. Un muntean oarecare!" îl lămuri preotul. Cu o mână care-i tremura călugărul arătă spre țărm, unde, precum se pare, munteanul îl împușcase pe soldat. A fost vreo luptă pe aici?" întrebă generalul. Nu!" zise călugărul. Locul ăsta de aici și până jos la apă e pustiu. Nimănui nu ar fi trecut prin cap că aici ar fi putut debarca trupele." Singurul care a o a fost Nic Martini, al lui Martin Nica. Vorbea de parcă ceilalți ar fi știut totul. Când l-am văzut cum mergea pe drum, cu pușca în spate, nu m-am gândit la nimic rău, pentru că muntenii așa obișnui să meargă, iar de pe chipul lor nu se înțelege niciodată dacă merg la târg sau vor să ucidă pe careva. Când observă că ceilalți îl ascultă, că călugărul început să povestească despre cum se întâlnise el cu Nic Martini și ce-și pusese unul altuia. Unde te duci tu, Nic Martini?" Iar celălalt răspunsese, Iaca, să trag cu pușca." Apoi despre cum s-au urcat ei doi în de unde se vedea ca în palmă țărmul viermuind de trupe. Și călugărul i-a spus mai pe urmă, Nu poți să tragi cu pușca din casa domnului Nic." Și, în fine, despre cum s-a încruntat Nic și despre amenințarea că va fi excomunicat, iar la urmă de tot despre cum coborse munteanul spre țărm și ce se întâmplase acolo. A luptat într-adevăr?" întrebă generalul. Da, domnule." A tras într-una cu pușca până ce l-au lovit cu tunul. Și l a ucis?" Nu. Așa am crezut toți când nu i-am mai auzit pușca. Dar apoi, ca și când ar fi renăscut, l-am auzit răgând din nou de pe dealul acela. Tot acolo a fost împușcat și mărătul ăsta," spuse arătând spre mormântul de la picioarele lor. Și pe urmă?" făcut generalul. Ce s-a întâmplat cu munteanul? A rămas în viață?" — Nic Martini? Călugărul își ridică ochii albi și stinși spre dealurile din jur. — Nu, zise. A murit. În ziua aceea el a venit aici și a luptat de unul singur, în trei-patru locuri diferite, până ce a căzut rup de oboseală. Se spune că atunci când și-a terminat cartușele și-a văzut cum camioanele cu soldați porneau spre tirana, a scos un urlet grozav așa cum fac muntenii când le moare cineva, l-au înconjurat din toate părțile și l-au hăcuit cu baionetele. Câteva secunde s-a lăsat liniște. — Nic Martini nu are mormânt, zise lugărul, crezând că acum străinii aceia vor dori să vadă și mormântul celuilalt. Niciun semn nici cruce la cap, nimic. Despre el există doar o baladă, pe care o cântă des, mai ales cei din zona de podiși, din câteva cătune de dincolo de munte, și arătă cu mâna care îi tremura undeva spre nord-vest. Anul trecut a venit și o delegație de la Institutul de Folclor, Printre cântecele pe care le-au cules aici a fost și balada lui Nic Martini. Apoi folcloriștii s-au luat la ceartă. Unii spuneau că balada e mai veche și doar din greșeală a fost dedicată lui Nic Martini. Ceilalți susțineau că așa se întâmplă întotdeauna. Baladele sunt mereu vechi ca arborii, doar crengile și frunzele sunt tinere. Bătrânul călugăr continua să vorbească, deși de minute bune nu-l mai asculta nimeni. Curios lucru zise generalul jumătate de oră mai târziu când mașina se îndrepta spre tirana. Cum e posibil să pornească la luptă un om de unul singur? La ei e o chestie de mândrie să lupte de unul singur, spuse preotul. Ba chiar cu cât sunt mai izolați, cu atât mai onorați se simt. Generalul își aprinsă o țigară și oftă. S-a mai dus o zi de război, zise în șaptă. Preotul tăcu, privirea îi se plimba peste câmpul tăiat în două de șosea. Începuse să suflă un vânt rece de iarnă. Ceva mai încolo se zări din nou marea, de data asta pe dreapta, albastră și nesfârșită. Opus țărmului se ridica un șir de coline cu spinările îndoite. Pe coastele lor, dincolo de nisipuri, se aflau mormintele localnicilor căzuți în prima zi de război. Fragmentar, cei doi străini auziseră și ei ce se întâmplase în ziua aceea pe țărmurile celor două mări care scăldau coastele Albaniei. Vestea că dușmanii veneau pe mare, se răspândise peste tot și, din toate provinciile, albanezii plecaseră la luptă cu pușca în spate, în grupuri de câte cinci, zece sau douăzeci de inși. Veneau de departe, fără să-i fi cineva, urcau povârnișuri și coborau văi până ce ajungeau la șes și mersul lor era ceva mitic, ce le răbuvnea în sânge din generație în generație, încă de pe vremea legendelor, când răul ieșea întotdeauna din mare ca un balaur și trebuia stârpit chiar acolo pe țărm, înainte de a-și înfige ghearele în pământ. Era o teamă străveche de apele albastre și, în general, de locurile joase, pentru că pericolul se ivea întotdeauna de acolo, iar ei coborând de la munte și unindu-și forțele cu rămășițele armatei regale, care mai rezistau pe aici pe colo, îndată ce simțeau briza mării, adulmecau în același timp și pericolul iar tunetul valurilor și îl închipuiau ca un fel de muzică funebră. Așa au coborât în ziua aceea zeci de asemenea grupuri. Apoi pe plajă s-au amestecat oamenii cu pălărie și ochelari cu munteni înalți veniți din văgăuni, în care încă se mai trăia ca în evul mediu, și printre aceștia din urmă erau poate și mulți dintre aceia care nu știau nici cu ce stat sau cu ce armată se înfruntă, pentru că asta n-avea nicio importanță pentru ei. Însemnătatea avea doar faptul că balaurul ieșise iarăși din mare și că trebuia aruncat în mare înapoi. Majoritatea lor nu văzuseră niciodată o apă și, cu siguranță văzând Adriatica, au exclamat fermecați, ce frumoasă e, uluiți totuși de răul, care putea veni tocmai de acolo. Apoi priviseră cu dispreț navele de război ancorate în golf cu tunurile lor gigantice îndreptate spre țărm. Avioanele care zburau la joasă înălțime, embarcațiunile de desant și imediat după asta, fără a pierde prea mult timp, au început lupta după vechile lor reguli și au fost uciși unul după altul, care mai repede, care mai târziu. Apoi către seară au ajuns și întârziații, cei veniți din zone mai îndepărtate, așa rupți de obosală cum erau după drumul neînchipuit de lung, deși la ora aceea nu mai era nicio speranță, au intrat imediat și ei în luptă pe la asințitul soarelui, exact în momentul în care trupele de ocupație spălau de sânge cu furtunul străzile din Dures. Muntenii întârziați au tot venit până ce s-a întunecat de-abinele. Iar printre ei erau și unii singuri de tot, care apăreau ca niște umbre pe dalurile din jur, și după ce erau descoperiți de proiectoare, erau secerați cu mitraliera și rămâneau întinși acolo până dimineață cu părul umezit de roă. A doua zi au fost îngropați acolo unde se aflau, iar mormintele lor au apărut în primăvara aceea peste tot ca o turmă de capre risipite pe coclauri, nu departe de munte, și nimeni n-a știut cine sunt și de unde au venit pentru ca cel puțin în lipsa numelui să li se scrie la cap locul de baștină. Se știa doar că ei erau veniți de peste tot din ținuturile în care la mort plâng numai femeile, ori din munții din nord unde jălez bărbații și se îmbracă negru nu numai ruvedenile răposatului, ci și cula de piatră acestuia, după care mortului i se face un cântec, iar în el, în cazul acesta, va fi neapărat și ceva despre marea înșelătoare și îndepărtată. Partea a doua. A venit și a trecut și primăvara. Pe pământul străin încolțise iarba. Verdeața acoperea acum câmpia și ponoarele, urcase pe coastele munților și, fără a da o clipă înapoi, se instala oriunde găsea o fâșie îngustă de pământ. În lunile acelea care precedau venirea verii generalul și preotul, însoțiți de specialistul albanez și de gropari, bătuseră Albania în lung și în lat. Cu toate acestea încă nu-și dezgropa armata în întregime. Așa i prinse vara când nu-și putură lua decât o vacanță de două săptămâni și asta pentru că în Albania treburile mergeau prost. La conferința de presă pe care a ținut-o în țară înainte de a pleca pentru a doua oară spre Tirana, generalul nu a reușit să-și ascundă nervozitatea în fața ziariștilor. Da, ceruse într-adevăr guvernului albanez prelungirea termenului final. Da, era adevărat că săpăturile pe teren luau mai mult timp decât fusese prevăzut, dar nu se putea tăgădui că apăruseră dificultăți neprevăzute. Nu, nu era vorba de piedici puse de guvernul albanez și în niciun caz de tărăgăneală sau de restrângeri bugetare făcute de propriul guvern. Întrebările ziariștilor erau ca de obicei provocatoare și pline de subînțelesuri. În vreme ce răspundea, abia se abținea să nu le trântească în față, E ușor să puneți întrebări de aici, nevolnicilor. De-aia veni și stați cu mine prin gropile acelea." Încercând să fie cât mai scurt cu putință, îi fu totuși imposibil să nu amintească de unele dificultăți. Nu pomeni nimic despre răceala de localnicilor, despre cântecele lor sumbre sau despre neînțelegerile cu ei, vorbind în schimb despre terenul accidentat, despre greutățile iernii în munți, despre canalele de irigații care, cum bine știau și ei în țările comuniste, sunt mai adânci decât e necesar. Despre cutremurul din anul trecut, care distrusese multe morminte. În vreme ce vorbea despre acest ultim subiect pentru prima oară, în sală se făcu liniște. Erau asemenea liniște încât generalului i s-a că pentru o clipă, între el și sala a avut loc un scurt circuit total. Comunicarea dintre el și sală nu mai exista. Mai încerca să-o dat acest sentiment atunci când căutase pentru prima dată în archivele albaneze informații despre cutremur. Avertizându-i asupra celor ce vor urma, seismul îi zgâlțise pe morți chiar cu un an înainte de venirea lui în Albania, ca o zgâlțitură în somn care îi anunța că un general, conferința de presă și tot ce se întâmplase în zilele acelea, Mulțimea de oameni care i-a salta locuința, scrisorile, telegramele, țăritul necontenit al telefonului, au rămas în urmă ca un freamăt îndepărtat când el a urcat din nou un avion, la sfârșitul lui August, și, împreună cu preotul, a decolat spre Albania. Capitolul al 17-lea Privirea generalului s-a oprit o clipă asupra frazei. De obicei ne petreceam ziua fumând lângă balustrada podului. Se pregăti să o șteargă, dar mâna îi rămăsese suspendată deasupra hârtiei. Făcu o grimasă de nemulțumire și, totuși lăsăm fraza aceea așa cum era, își continuă și încheie cu bine scrisoarea adresată soției. Din ziua în care realizase că nu numai în discuții, dar în orice altceva începuse să folosească rămășițe din gândurile altora, fraze ale vizitatorilor săi de acasă, fragmente din scrisorile și jurnalele soldaților morți, Încerca să se pună capăt acestei adevărate invazii, dar ea era atât de puternică încât cuvinte, fraze și unor chiar fragmente întregi din povestirile morților deveneau obsedante și îl dominau. Unor se liniștea singur spunându-și că fenomenul era normal, iar teama că folosind frazele și vorbele celor dispăruți pătrundea și el în lumea lor, îi se părea fără sens. El le aparținea oricum, intrase cu încetul zi după zi și anotimp după anotimp în universul acela de unde îi era imposibil să mai iasă. Acum încerca să se acomodeze acolo, avea chiar momente în care, în locul groazei de altădată, încerca un sentiment de liniște și o bucurie rece că lumea aceea îl acceptase.